за отечество, за веру. Начебто с бузоверами вились. Прицелись, гукая Мручко. Сотнику, відповідає ему хтось тривожно. куль нема. Слово, которое Мручко одного только и боялся. И оно упало. Мусил раз упасти. Он все знал. Куль нема. Нема куль. Кровь бухнула до лоба. Гадал бы ты, зале куль нема. Руку в карман пустив. У нього ще є, і, мабуть, не в нього лиш одного тільки, що козаки нічого так не щадять у такій пригоді, як теперішнє, як куль. І нічого так не бояться, як того менту, коли вистрілять останнє. Але Мручко знає, що хай він лиш поділиться з товаришами, то зроблять це і інші. Добув повну пригор, що і подав. Поділіться. І дійсно за його приміром пішли і інші куліє. І далі стріляють. Бах-бах. Боже, куди йому кінець? Ворог, як хвиля, пре, що одна об берег розіб'ється, то друга не пливає. Так раз у раз. І знову той самий зловіщий шепіт. Куль нема. Мручко ніж із пояса дубу. Шахнув і Гудзик від контуша відрізав. Барилочка якраз величиної кулі, повна і важка. Відрізав другу, третю, усі. Набив, стріляє. Другі те саме зробили. А ворог вже їх зліво заходить. Мручку глянув, набагато їх, душ десятків два, не більше. Пустити їх, шепнув до товариша і відставив десятьох, що кращих рубак. Як перебредуть, тоді з шаблями на них А сам вдає, бо підступом підступу московського не бачить листить шувар, плюс котить вода Крізь шувар світяться людські очі Двадцять опішених драгунів кидаються на Мруцькову дружину Та ще вони десять кроків не зробили, як посипалося на них козацькі шаблі Мехтять, блискують, голови, як маківки, злітають Груди розфалатують надвоє Червониця бух Сонце на правому березі сідає Велике, гаряче не золоте червоне Москалям приском просто в очі сипне Сліпить їх Певні були, що як зайдуть козаків з боку Так бій зараз таки і скінчиться Вже і другий відділ за першим пустився І на такий самий кінець Козаки від побитих драгунів Фузії мішки з кулями відбирають і бій розгортається наново. Але Мруска все-таки знає, що Ради Москві не дасть. Їх як сарани. «Панове товариство!» кричить. «А ну хто з вас поранений або втомлений, В кого порушниця пуста? Шульгай в траву! Не відбігайте далеко, не більше, як гонів кількора. Звечері, кінь ми доскочимо до вас, А там побачимо, що буде». Зашелестів шувар, засичала усока, Захвилювала трава і, втікаючи, потонули в степу, як у морі. З козаками ручкою шведів пустив. Сам з невеличким відділом остався. Відстрілювався, поки там відбігли далеко, а тоді й останніх пустив. Зразу піших, а там і кількох на конях. Сам останній у сідло вскочив. Вечеріло. Севий дим над берегом висів. Мовчазний, спокійний, як хмара, з якої винутіли вже всі громи, і тому бурі нема що боятися. Москалі гадали, що перемогли козаків, спокійно рушили з берега на ріку. Та застали там тільки свої трупи і тяжко покалічених товаришів. З козаків ані сліду. Лиш далеко крізь вечірню йому кілька чорних на найріло, ніби вітер вечірні тіні гнав отягнулися і пустилися доганяти. Мручко щасливо допав степу. Останні кулі пустив поза себе і потонув у високих травах. Москалі не зважилися йти за ним. Степ як море, тим страшніше, що ніч темна, бо місяць ще не зараз зійде. Пугу-пугу! Козацький клич стривожив степову тишину ночі. Пугу-пугу! Стали відгукуватися далекі волоси. «До мене, я тут!» Гукав направо і наліво Мручко, покнепив коня по шиї. Московський кін, але козацького хову ніби розумів його, не іржав, тільки боками рубив, бо притомився сильно. Мручко не жалував його, утікаючи перед москалями. Тепер він безпечний, знав степ. не раз і не два проходив туди, ще молодиком бувши. А пізніше також. Він тут, як на своїм подвір'ї. А для москалів той самий степ – це зелене безоднє. Хочеш, і проколпне тебе, як муху-пес. Та ще вночі, коли нічого не бачиш, Лиш бурі вали кругом себе, Що бушують і шумлять зновісно. Мручкові люба та розмова степу. Він буцінто розуміє його, Знає, як трава шумить, Коли більша ватага надходить, Якщо местить вона, коли наближається лише один чоловік, трава йому і погоду вищує, і перед бурею остерігає, знає її знати і прикмети. Він і степ одно. Полюбилися змалку, і тепер цей степ привів його до себе як брата. І так йому тут добре і безпечно, як ніде. Нічого й нікого не боїться. Навіть у тобі не чує, хоч півдни не бився тепове, свіже, пахуче повітря протверезило його, скріпило, викопило, як купіль селоамське. Пугу-пугу вискакують голоси з трави і біжать до мручки. Я тут, я тут, відповідає вдоволеному мручку. За хвилину сидить у гуртку товаришів на долі. Стриножені коні пирхають і пасуться. Козаки і шведи лежать і відпочивають. Потрудилися нині. Чортовий матір Напрацювався чоловік починаючи той самий запорожець Що про зерно пчениця балакав Але йому перебивають Якщо ти не піп Так не проповідуй Козацьке діло війна Є кришка А хто не хоче битися Хай іде в монастир молиться Тю Або що, безмовно худобане, Щоб спину наставляти під кнут Наших братів палях довлять А ми плакатимем Що драгуни побили Так і бити нам Хай налізуть до нас Якби так батьки наші не пустили були тих воєводів, що їх ще за старого хмеля Москва на Україну прислали, то і тепер не лізли б Москалі. Може, і Петро Петром не був. гадаєш ні? Ти лише в